Бо вже травень, якщо прогавити це діло, у Галицького нараз скольнуло під грудьми. Угоди на постачання, святає святих його і Григорія Котляра, помічника майстра. Вони не дозволять, щоб цей вискочка сунув туди свого носа. Відповів удавано байдуже. Прус був добрий хазяїн і вчасно дбав про збут продукції. Ці операції він доручав мені і котлеру, збрехав. Про те, що прус брав майже половину угод на себе, вирішив промовчати. У нас є певний досвід і зв'язки, цех працюватиме на повну потужність. План виконаємо і прогресивку одержимо, запевнив. Добре з'ясуємо. Сірошапка повернувся на своє місце. Висунув і засунувшухля до стола, переклав якісь папірці. Муров йшлося про дрібницю. «В крайньому разі я можу домовитись з одним з південних комбінатів про поставку п'ятисот чи шестисот тонн яблучного пюре». Галицький аж хитнувся назад. «Скільки?» – перепитав. «Тон п'ятсот, а може й більше». Сірошапка вдав, що розглядає щось у шухляді. Він і так, не дивлячись на Галицького, знав, якого удару завдав йому зараз. «Я тебе не гідника наскрізь бачу», – торжествував. «А ти думав мене голими руками взяти?» «Цікаво, якою тепер заспіваєш?» «Та Галицький, як виявилося, був гідний партнер. Тоді доведеться попрацювати, – молив роздумливо, і додав з ентузіазмом. «За план перевиконаємо? Можливо, перехідний прапор держимо? Перше місце в області здобудемо», – підтримав його сірошапка. Ми ще гримітимемо з вами. Щоб не загриміли, подумав Галицький. Але ж п'ятсот тонн? З кожного кілограма. Та ще й скільки піде без нарядів. Цікаво, цей сірошапка знає, скільки можна покласти в кишеню. Проте сірочапка дивився на нього простодушно, і Галицький підвівся. Треба було порадитися з котляром. У Гриші світла голова. Як Гриша скаже, так і слід робити. Маю зараз нюх справжнього гончака. Бачить на десять сажнів у глиб. Григорій Котляр – титан комерції. Його ще ніхто не обводив круг пальця. Сірошапка посидів у кабінеті, машинально перебираючи папери. Фактично стіл був порожній. Кілька листів, залишених Галицьким, Копія наказу по загодконторі. Учора Сірошапка довго розмовляв з слідчим із Києва. Той розповів йому про вбивство Пруся і просив допомогти слідчим органам. На його проханні Сірошапка просидів півночі, розбираючи Прусеві папери, привезені в область працівниками міліції. Правда, Прусь був обережною людиною і не тримав нічого, що могло б скомпрометувати його. Не відзначався акуратністю, паперики дав утеки без усякої системи, наказу не підшивав, як належало за інструкцією, і принципово не визнавав нумерації вхідних та вихідних. Зацікавив сирошапку недописаний лист, точніше записка. Усього кілька квапливо написаних слів. «Полю, я вчора не міг бути дома, бо...» На цьому записка обривалася. Сірошапка показав їй козуринку, і полковник просив його, якщо буде можливість, з'ясувати, хто ця Поля. Справді, усього кілька слів, та вони свідчили про якісь стосунки Пруся з жінкою, котру звали Поля. Можливо, вона була коханкою Пруся, бувала в нього дома, заздалегідь домовшись про зустріч, а може просто приходила, щоб навести лабу квартирі, випрати білизну. Сірошапка вийшов у цех. Зараз перед початком сезону працювало не так багато робітників. Через місяць-півтора, коли почнуть завозити ягоду і садовину, контора набере сезонних робітників. І тоді закипить робота. А тепер готували тару, ремонтували обладнання. Галицький, побачивши сірошапку, помахав йому рукою вітаючись. Майстер займався дуже прозрічною роботою. Оглядав бочки...